Kapittel 16 Slik førte de den sanne Guds ark inn og satte den in i det teltet som David hadde slått opp for den, og de begynte å frambære brennoffer og fellesskapsoffere for den sanne Guds ansikt. Da David var ferdig med å offre brennoffere og fellesskapsoffrene, velsignet han folket Jehovas navn. Dessuten delte han ut till alle israelitene, både man og kvinne, til hver enkelt ett rundt brød og en daddelkake og en rosinkake. Så satte han noen av levittene til å være tjenere fremfor Jehovas ark, både for at de skulle gi påminnelse om Jehova, Israels Gud, og for att de skulle takke og lovprise ham. Asaf, overhode, og nest etter ham Sakaria og Jehiel og Shemiramot og Jehiel og Matitya og Eliab och Benaja, og, og Obed-edom og Jehiel, med instrumenter av det slaget som har strenger og med harper, og Asaf med symbolene som han lot lyde høyt, og prestene Benaja og Jahasiel med trompetene bestandig framfor den sanne Guds paktsark. Det var den gang, på den dagen, at David for første gang bidro til å takke Jehova ved hjelp av Asaf og hans brødre. Takk Jehova, påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Syng for ham, syng og spill for ham, tänk på alle hans underfulle gjerninger. Ros der av hans hellige navn måtte de som søker Jehova fryde sig i sitt hjerte. Spør etter Jehova av hans styrke, søk stadig hans ansikt. Husk de underfulle gjerninger som han har gjort, hans mirakler og de rettslige avgjørelser fra hans munn, dere som er hans tjener Israels avkom, dere Jakobs sønner, hans utvalte. Han er Jehova vår Gud, over hele jorden er hans rettslige avgjørelser. Kom hans pakt i hu endå til uavgrenset tid, det ord han befalte in tusen generationjoner. Den pakt han sluttet med Abraham och han sedfeste der klring til Isaac. Och den erkläringen lotan beståå Jakob som en forøudning for Israel som en pakt til avgrenset i det han sa: “Til dig skal je gi Kanans land som deres tildelte arv. Dete var da dere var få i antal, ja sært få og faståne utlenning rid. Och det de vandret omkring fra nasjon til nasjon, og fra et rike til ett annet folk. Han tillåt ikke noen å bedra dem, men for deres skyld rettesatte han konger, i det han sa, «Rør ikke mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ont!» «Syng for Jehova, alle dere på jorden! Kun gjør fra dag til dag den frelse han gir!» «Fortell blant nasjonene om hans herlighet, bland alle folken om hans underfulle gjerninger!» «For Jehova er stor og skal lovprises i rikt mål, og han skall fryktes mer enn alla andre guder. For alle de guder folkene har, er verdiløse guder. Men Jehova, han har dannet himmelene. Verdighet og prakt er foran ham, styrke och glede är på hans sted. Tillskriv Jehova dere folkene släkter tilskriv Jehova härlighet och styrke. Tilskriv Jehova hans navn særlighet, ta med en gave og kom in framföran. ham. Bøy dere for Jehova i hellig prydelse. Vri dere i smerte på grunn av ham, alle dere mennesker på jorden, og det fruktbare land er grunnfestet, aldri vil det bli brakt til å vakle. La himmelene fryde sig og la jorden glede seg, og la dem si blant nasjonene, Jehova selv er blitt konge. La havet tordne, og også det som fyller det. La marken juble, og alt som er på den. La samtidig skogens trær bryte ut i gledesro på grunn av Jehova for han er kommet for å dømme jorden. Takk Jehova, for han er god, for til uavgrensetid varer hans kjærlige godhet. Og si, frels oss, du vår frelsesgud, og føre oss sammen og utfri oss fra nasjonene, så vi kan takke ditt hellige navn og jublende tale til din lovprisning. Velsignet være Jehova, Israels Gud, fra uavgrensetid til uavgrensetid. Og hele folket sa så, Amen og ga Jehova lovprisning. Så lot han Asaf og hans brødre bli der framfor Jehovas paktsark, for at de stadig skulle gjøre tjeneste framfor arken, i samsvar med det som krevdes for hver dag. Og Obed-edom og hans brødre, 68, og Obed-edom, Jedutun sønn, og Hosa som portvakter. Og presten Sadok og hans brødre prestene framfor Jehovas tabernakel på offerhauen i Gibeon, for at de stadig skulle offre brennoffere til Jehova på brennofferaltre, morgen og kveld, og sørge for alt det som står skrevet i Jehovas lov, den som han hadde pålagt Israel. Og sammen med dem, Heman og Jedutun, og resten av de utvalgte menn som var utpekt ved navn, for at de skulle takke Jehova, for til uavgrenset tid varer hans kjærlige godhet. Og sammen med dem, Heman og Jedutun, for at de skulle la trompeten og symbolene lyde, og like så instrumentene til ledsagelse av sangen for den sanne Gud, og gjed ut hun sønner ved porten. Og alt folket dro så av sted, hver til sitt hus. Da ventte David om for å velsigne sitt hus.